Харуки Муракамі Сон Розділ перший Ось уже сімнадцятий день, коли я перестала спати. Я не кажу про безсоння. Про безсоння я маю хоч трохи уявлення. Коли я навчалася в університеті, одного разу зі мною трапило щось на зразок безсоння. Обмовлюся, що начебто безсоння, оскільки я не впевнена, чи був мій стан тією самою хворобою, яку в народі називають безсонням. Якби я сходила до лікарні, там розібралися б, безсоння це чи ні, але я нікуди не пішла. Мені здавалося, що мій похід до лікарні не принесе мені жодної користі. Жодних особистих причин для цього, на думку, не спадало. Я просто відчувала це інтуїтивно. Цей похід марний. Тож я не пішла до лікарні і нічого не розповіла ні родині, ні друзям. Я ж знала. «Розкажи я про це. Мені накажуть сходити до лікарні». Близько місяця тривало щось на зразок безсоння. За цей місяць мені жодного разу не вдавалося нормально виспатись. Настає ніч, я лягаю в ліжко і збираюся спати. І в той же час ніби умовний рефлекс працьовує, і я не можу заснути. Як не намагаюся заснути, не виходить – і чим більше думаю про те, що треба заснути, тим менше хочеться заплющувати очі. Я пробувала і алкоголь, і снодійні, але нічого не діяло. З настанням світанку починає здаватися, що ти нарешті засинаєш. Однак цей сон і сном не назвеш. Кінчиками пальців я ледве торкаюся сну. А моя свідомість не спить, і я трохи сплю». Але в сусідній кімнаті відокремленої тонкою стінкою ця свідомість навіть і не спить і уважно стежить за мною. Моє тіло пливе у світанкових сутінках, але при цьому продовжує відчувати власну свідомість та дихання. Моє тіло намагається заснути і в той же час моя свідомість намагається спати. І ця неповноцінна дрімота продовжується з перервами весь день. В голові все пливе, як у тумані. Я не можу визначити точну відстань, вагу та відчуття від навколишніх предметів. А ще дрімота, наче хвиля, захоплює мене з певними інтервалами. На сидінні в електричці, за столом в аудиторії або за вечерію я не усвідомлюю і впадаю в дрімоту. Від мене вилітає свідомість. Світ безшумно хитається. Я кидаю предмети на підлогу. Чи то олівець, сумочка чи виделка – вони голосно падають на підлогу. А мені найбільше хочеться впасти прямо на місці і заснути міцним сном. Але не виходить. Чудова свідомість весь час поруч. Я продовжую відчувати її холодну тінь. Це моя власна тінь. Як дивно, думаю я, крізь сон. Я всередині власної тіні. Я іду в дрімоті, я їм у дрімоті, я розмовляю у дрімоті. Дивно, що ніхто довкола не помічав мого надзвичайного стану. За той місяць я схудла на 6 кілограмів, і попри це ні сім'я, ні друзі ніхто не помітив. Те, що я жила, як у весні. Саме так, буквально жила у весні. Моє тіло втратило чутливість, наче я тонула. Все навколо здавалося повільним та каламутним. Саме те, що я живу у цьому світі, стало здаватись недостовірною ілюзією. Я думала, що варто подути сильному вітру, як моє тіло понесе на край світу. У те місце, на краю світу, якого я ніколи не бачила, про яке ніколи не чула. А потім моє тіло навіть від'єдналося від свідомості. Тому я й хотіла за щось міцніше вчепитись. Однак, скільки не дивилася на всі боки, не бачила нічого, за що могла б схопитись. Вночі наступало неспання. До того я була зовсім виснажена. А потім потужною силою мене прикріплювало до ядра неспання. Ця сила була надто потужною, тому все, що я могла, не спати до ранку. Я продовжувала не спати у темряві, майже не могла міркувати, слухаючи, як годинник відміряє час, я просто спокійно спостерігала за тим, як потроху згущується нічна темрява, а потім знову світлішає. Але одного разу все закінчилось, жодних передумов, ніяких зовнішніх причин не було, все закінчилося відразу. Під час сніданку я відчула бажання спати, ніби раптом почала непритомніти. Не кажучи жодного слова, я вийшла за столу. Здається, я щось опустила на підлогу. Здається, хтось щось сказав. Я нічого не пам'ятаю. Похитуючись, дісталася своєї кімнати. І не роздягаючись, впала в ліжко і так і заснула. А потім я проспала 27 годин поспіль. Мама турбувалася і кілька разів будила мене. Била по щоках, але я не прокидалась. 27 годин мої очі навіть не розплющувались. Коли я прокинулась, знову стала такою, як і раніше. Це просто неймовірно. Я не знаю, чому в мене почалося безсоння і чому воно в мене раптом пройшло. Воно було чимось на зразок товстих темних хмар, які здалеку приносить вітер. Всередині цих хмар багато невідомих мені нещасть. Ніхто не знає, звідки вони йдуть і куди. І як би там не було, вони прийшли, застелили небо над моєю головою, а потім пішли. Однак відсутність сну зараз – це зовсім інша історія. Інша з початку і до кінця. Я просто не можу спати. Навіть спати не можу. Якщо відкинути той факт, що я не можу спати, в усьому іншому усе гаразд. Зовсім не хочу спати. І свідомість залишається дуже зрозумілою. Настільки, що можна навіть сказати, і ясніше звичайного. В організмі немає жодних відхилень. Апетит добрий. Втоми не відчуваю. З практичного погляду – немає жодних проблем. Ні чоловік, ні дитина не помічають, що я не сплю. І я нічого не кажу. А що ж казати, адже тільки до лікарні відправлять. І я ж це розумію. Ну, піду я до лікарні, і нічого не зміниться. Тому і не кажу. Так само, як і тоді, коли у мене було безсоння. Я розумію лише одне. І з цим мені потрібно розібратися, тільки самі. Тож вони нічого не знають. Зовні моє життя тече так само, як завжди. Дуже рівно, дуже регулярно. Провівши вранці чоловіка та дитину, я, як завжди, на машині їду за покупками. Чоловік – зубний лікар. У нього клініка недалеко від будинку. Хвилин за десять на машині. Клінікою він керує разом зі своїм приятелем за стоматологічним інститутом. Тому і техніка, і секретаря у приймальні – вони оплачують навпіл. Якщо в одного занадто багато пацієнтів, їх може приймати інший. і Мій чоловік і його приятель – майстри своєї справи. Тому розпочавши тут свій бізнес майже без будь-якої протекції – вони всього за п'ять років досягли того, що клініка почала процвітати. Що один, що інший працює дуже багато. Я хотів би працювати спокійніше, але не час скажетись, каже чоловік. Так, так, кажу я, не час скажетись, це точно. Щоб відкрити клініку, нам довелося взяти в банку позику. Набагато більше, ніж ми розраховували спочатку. Стоматологічна клініка потребує інвестицій у дороге обладнання. Потім ще і жорстока конкуренція. І якщо ти сьогодні відкрив клініку, це не означає, що завтра до тебе ринуть пацієнти. Багато стоматологічних клінік, які розорились через те, що не отримали своїх пацієнтів. Коли відкривали клініку, ми були ще молодими, бідними, з новонародженим немовлям на руках. Ніхто не знав, чи зможемо ми вижити у цьому жорстокому світі. Однак минуло п'ять років, і ми змогли вижити. Не час скаржитись. Боргів ще залишилося дві третини. «Ти просто красень. Ось пацієнти до тебе і валять», – кажу я. Вічний жарт. Я говорю так, тому що він зовсім не красень. Якщо описувати його – то у нього дивне обличчя. Я й зараз іноді думаю про це. Чому я вийшла заміж за людину з таким дивним обличчям? В мене ж були приятелі і покрасивіше? Мені важко пояснити, що в його особі дивного. Він, звичайно ж, не красень, але і негарним чоловіком його також не назвеш. В його обличчі немає якоїсь родзинки. Правду кажучи, Мені нічого не залишається, як просто називати його дивним. Можливо, найкраще описати його обличчя як невиразне. Але ж не лише це. Більш важливим є те, що в особі чоловіка є якийсь елемент, який важко вхопити. Мені здається, що якщо це вловити, весь образ дивності може бути зрозумілим. Але я поки що не змогла цього зробити. Якось мені необхідно було для чогось намалювати обличчя чоловіка. І я спробувала це зробити, але не вийшло. Взяла олівець у руки, сіла над аркошем паперу, але ніяк не могла пригадати, яке в нього обличчя. Це мене трохи спантеличило. Ми давно живемо разом, а я не можу згадати, яке обличчя у мого чоловіка. Коли дивишся, то все зрозуміло». Навіть у голові можеш намалювати, але варто спробувати намалювати його по пам'яті і як розумієш, що нічого не пам'ятаєш. Це приголомшує, наче втикаєш в невидиму стіну нічого не можу згадати, крім того, що має дивне обличчя іноді мене це турбує. Однак на більшості людей він справляє приємне враження, а це дуже важливо з такою роботою, як у нього. Думаю, якби не став стоматологом, то досяг би успіху у будь-якій іншій роботі. Поговоривши з ним, люди, здається, несвідомо відчувають спокій. Перш ніж я не зустрілася з чоловіком, мені жодного разу не доводилось бачити людей такого типу. Всі мої подруги у захваті від нього. Звичайно, і мені він подобається. Я навіть гадаю, що я його люблю». Але, по правді кажучи, нічого такого, що викликло б у мене захоплення, у ньому немає. Зате він вміє дуже природно сміятись, неначе дитина. Зазвичай дорослі чоловіки так сміятися не вміють а ще, хоч, може, це і само собою зрозуміло, у нього дуже гарні зуби. Не моя вина в тому, що я красень, каже чоловік із посмішкою. Завжди повторює те саме, цей дурний жарт зрозуміли тільки нам двом. Проте обмінюючись ним, ми повною мірою нагадуємо одне одному про реальність. Насправді, яка полягає в тому, що ми сяк так простоїли весь цей час. І для нас це досить важливий обряд. О 8.15 ранку він сідає на свій бумбер і вивозить машину із паркування нашого будинку. Потім поряд із собою садить дитину. Школа сина розташована на шляху до клініки. «Будьте обережні», – кажу я. «Не турбуйся», – каже він. Завжди той самий сценарій. Але я маю це сказати. «Будьте обережні». А чоловік має відповісти. «Не турбуйся». Він вставляє касету із записом Гайда чи Моцарта в магнітолу і підспівуючи мелодії «Заводить двигун». А потім вони махають мені рукою і їдуть. І я теж махаю їм рукою. Голова нахилена під одним і тим самим кутом. Долоня однаково розкрита на мене і трохи похитується праворуч. Не наче хтось ретельно відрепетирував із нами цей рух. Я їжджу своєю машиною старою Хондою Сіті. Кілька років тому одна приятелька поступилася мені нею практично задарма. Бампер пом'ятий, старий дизайн. Місцями вилазить іржа. Пробіг у неї приблизно 150 тисяч кілометрів. Іноді раз чи два на місяць двигун перестає заводитись. Скільки не повертає ключ, не завести. Проте все не так погано, щоб їхати до майстерні. Якщо поколупатися хвилин 10, двигун раптом приємно загурчить і заведеться. Я думаю, з цим залишається лише змиритись, у чого завгодно і у будь кого раз чи два на місяць може погіршитися стан. Буває, що все йде на перекосяк, так світ улаштований. Чоловік називає мою машину твій ослик, але щоб там і хто не казав, то моя машина. На своїй сіті я їду до супермаркету. Закінчивши покупки, прибираю і перу, готую обід. Вранці намагаюся рухатись якнайшвидше. Якщо виходить приготувати вечерю, розбираюсь із ним. У такому разі всю другу половину дня можу витратити на себе. Близько дванадцятої чоловік приїжджає обідати додому. Він не любить обідати на стороні. Каже, скрізь забито народом, несмачно, тютюновий запах просочує одяг. Готовий навіть витратити час на дорогу, щоб повернутися додому та пообідати. У жодному разі нічого складного на обід я не готую. Якщо залишається щось від вечері, розігріваю мікрохвильові печі. А якщо ні, то обмежуюсь соба. Це гречана лапша. Тому приготування їжі не забирає багато часу. До того ж, набагато приємніше пообідати з чоловіком – Аніж їсти мовчки одній Раніше, коли клініка тільки не відкрилась Часто бувало, що ніхто не записувався на перший номер після обіду І тоді після обіду ми йшли в ліжко Секс був чудовий Навколо стояла тиша, м'яке післяполудневе світло наповнювало кімнату Ми були набагато молодші і такі щасливі Я думаю, що ми і зараз щасливі «У нашій родині немає жодного натяку на проблеми. Я люблю свого чоловіка, довіряю йому. Так мені здається. Він так само ставиться і до мене. Але з роками життя змінюється. І з цим нічого не вдієш». Зараз після обіду до нього завжди записано багато пацієнтів. Пообідавши, він йде у ванну чистити зуби, швидко сідає у машину та повертається до клініки. Стільки тисяч, стільки десятків тисяч хворих на зуби, чекає на нього. Але ми, ніби переконуючи, один одного кажемо, що ні на що не скаржемось. Після того, як чоловік їде до клініки, я беру купальник і рушник. І на машині їду до найближчого спортивного клубу. Там плаваю 30 хвилин. Досить нелійно плаваю. Не можу сказати, що мені так подобається саме плавання. Я плаваю просто тому, що не хочу набрати зайву вагу. Мені завжди дуже подобалась власна постать. Щиро кажучи, мені жодного разу не подобалось своє обличчя. Думаю, що воно непогане, але мені не подобається. Фігура – це інша річ. Я люблю стояти оголеною перед зеркалом. Люблю дивитись на м'які контури та збалансовану життєву силу свого тіла. Я відчуваю, що в ньому є для мене щось важливе. А що, я не знаю, але втрачати це не хочу. Мені 30. Коли виповнилось 30, ти розумієш, що кінець світу не настає тільки через те, що тобі виповнилось 30. Я не думаю, що старіти це радісно, проте з віком деякі речі стають простішими. Це проблема погляду. Проте зрозуміло лише одне: Якщо 30-річна жінка любить своє тіло і по-справжньому хоче підтримувати його у тій формі, в якій вона має бути, їй потрібно докладати чимало зусиль. Саме це. Мене це навчила моя мама. Моя мама раніше була струнка, красива жінка. Але, на жаль, нині вона вже не така. Я не хочу стати такою, як вона. Чим займатися після плавання залежить від настрою. Можу поїхати до станції та подивитись на вітрини. Або повернутися додому, сісти на дивани з книжкою, послухати радіо, а іноді і подрімати. Нарешті зі школи повертається дитина. Я допомагаю йому переодягнутися, готую йому обід. Поївши, він іде. Іде гратися з хлопцями. Він ще у другому класі, тому не ходить на додаткові заняття чи у секції». Чоловік каже, що йому треба дати награтись, У грі він природно зростає. Коли ж він іде, я кажу, будь обережний. «Не хвилюйся», – відповідає дитина. Так само, як і мій чоловік. З наближенням вечора я починаю готувати вечерю. До шостої години дитина повертається і потім дивиться мультфільми по телевізору. Якщо чоловік не має додаткового прийому – він повертається раніше 7-ї. Чоловік не бере ні краплі спиртного дорота і не дуже любить спілкуватися з людьми. Тому після закінчення роботи він, як правило, відразу ж їде додому. Під час їжі ми розмовляємо у трьох, розповідаємо, як минув сьогоднішній день, але найбільше говорить син. Це природно. Все, що відбувається навколо, має для нього новизну і повну загадок. Син розповідає, а ми з чоловіком повідомляємо йому, що думаємо про його розповіді. Після їжі син іде один гратись, може подивитись телевізор чи книжку погортати, або з чоловіком пограти у щось. Коли він має домашні завдання, він йде в кімнату і займається. О пів на дев'яту йде спати. Я загортаю його в ковдру, гладжу волосся, бажаю доброї ночі і гашу світло. У нас із чоловіком залишається час для себе. Чоловік сидить на дивані і переглядає вечірню газету, розмовляє зі мною. Говорить про пацієнтів, про статті у газеті. І слухає Гайдна або Моцарта. Я не маю нічого проти того, щоб послухати музику. Однак не можу відрізнити Гайдна від Моцарта. Для моїх вух вони звучать майже однаково. Коли я кажу про це, чоловік каже, що не обов'язково їх розрізняти. «Гарно, просто гарно. Цього цілком достатньо», – каже він. «Так само, як і ти гарний», – кажу я. «Так, я гарний», – каже чоловік. А потім усміхається із великим задоволенням. «Ось і все моє життя. Точніше сказати, життя до того моменту, коли я перестала спати». Кожен наступний день повторював попередній. Я вела щоденник, проте якщо забувала записати два чи три дні, потім вже не могла зрозуміти, що і в який день було. Якщо вчора чи позавчора поміняти місцями, нічого дивного не було б. Я іноді думаю, що в мене за життя. І все одно не відчуваю порожнечі. Просто дивуюсь. Факт, що вчора – не відрізнити від позавчора. Факт, що я, будучи частиною цього життя, поглинаюся ним. Той факт, що я не встигаю навіть усвідомити залишені мною сліди, а їх уже змітає вітер. У такі моменти я дивлюсь на своє обличчя у ванній кімнаті. Хвилин 15 уважно вдивляюсь. У голові порожнеча. Ні про що не думаю. Просто розглядаю своє обличчя як сторонній предмет. І тоді моє обличчя поступово починає відокремлюватись від мене. Просто існує одночасно зі мною. Я розумію, ось вона – реальність. Жодного відношення до слідів. Ось так я існую одночасно з реальністю. Це найважливіше. Але зараз я не можу спати. Відколи я перестала спати, я перестала вести щоденник. Розділ четвертий. О десятій годині я і чоловік разом ідемо спати. Я вдала, що заснула разом із ним. Чоловік заснув відразу ж. Погасивши світло біля ліжка, він заснув буквально за секунду. Наче перемикач лампочки і його свідомість з'єднані дротом. Чудово, подумала я. Таких людей не часто зустрінеш. Набагато більше за тих, хто страждає від безсоння. Мій батько був поміж них. Батько завжди скаржився, що не може міцно спати. Крім того, що він погано засинав, то ще й прокидався від незначного галасу чи присутності інших людей. Однак мій чоловік не такий. Якщо він заснув, то хоч би що відбувалося, спить аж до ранку. Майже відразу після того, як ми одружились, мене стало займати питання – як його можна розбудити? Декілька разів я проводила експерименти. Спіпетки капали на обличчя воду, лоскотала волосинкою під носом. Але він нізащо не прокидався. Якщо наполегливо його будити, то, зрештою, він міг щось сказати незадоволеним голосом. Чоловікові навіть сни не сняться. Принаймні він ніколи не міг пригадати, який.